ara taleanian, hon. beso. Martxoak batetik, martxoak 7 e, arte izango duzu e, berriz ez aldeko asteak fiturren. Eh, bueno, kontribuzio pizka bat e, noiztik hasiz e, adet e, olako ekimen bat e, antolatzen. Ba, ba lau urte dramagu e gasteau egiten ez, ba hori. Horin dela lau urte, ba ere erratsilutokin zuten. Mm -hmm. Ta ba, hori, baitu izan zen. Obe esan da eta guarda zibela, hori, ba, miratu zen bere etxo guztia, ba, inkomunikatu zuen, hala ere berak, torturak salatu zitu, baina hori, aranjo ezera bi alitzuten, espetxeratu espe, espe, espe zuten, ez. Bi urte egon eta gero espetxean, ba, e, audintzio nazionalak, bosturte gozik garra ezarri zion, eta berriz, ba, zuten hartzelak, eta fonkalintera erama zuten, etxetik urrunago, ez. Urru Guztuen ez gain, ba, orain, bi urte guetan, ba, egora... Etzikawat saiar hasaten ari da eder bi hauek izolamenduan dago eta hori hogei ba, 20 egunean hogei ba, ordu 20 urte pasoberritu ba ba hori seldanez horregatik ba, ba, horren horrek urteetan bezala ba, hori ministerioaren hizurko ministerio mugimenduak ba aste beretze ba, ospatzen du ez ba espeztatzen duen ba eder raiz Maider Caminos eta Patxurrutia eta baita gainerako presoei egi eta ba zen idei elkartuzuna eta bueno, presoak baita bere zen ide, ba hori jasaten duten ba hori, egoera ba hori esabatzeko mm Hori -hmm. da, zukesan duzu moduan, e, bueno, aurten arte edo e, urte honetan arte, zuirik e, derren e, egoera zen duten hola pizkabat e, aipaigai e, zizurren, baino aurten beste bi preso dituzu e, Herrian, eh, bueno, bat eh, bat eh, Maider Caminos eta besteakzuk eran duten moduan, eh, baita ere herriarekin lotura duena Patxurrutia. Eh, bai, hori, Maider ba undioko da, undianokoa, baina hobetik ba bere gurasoak eta undioko jendea ez zorren egin du bizia, ba horregatik erlazio bihatzen diogu ba hori. Zurrekoa ez egin du eus hori, bueno, Iruñean bat ere baina hori, bere gurasoak eta familia guztia ba zurrenen egin bizia. Eta patxurrudia ba ni chikitak chikitak initsiatiba zen bizinda orain na maiorren bizitzen ba hori baino sizu asko mandu eta gutxi nez hori. Lealdego Margares zen urtean ba astean aste honetan baita ere ba polizia foralen presentzia ba presentzia ba hori ikuszerrenen eta asko rato guztien ba hori ba, guri ba, identifikatzen eta aste osoa ba hori batzekiten z zegoen, zer zegoen kartele eta jartzen zen dago, eta hori orzoguen, ba, oztopatzen ekintza zagoztiak galere ez zuten hortu eta hori horreak segitu genuen eta aurten gogo berrekin. Hortik biltzen dira egun ero leku guztetan bezala, ez? Beti daude hor, baina gu horreak segituko dugu. Mm. Almizainaldeko aztea, Almizainaldeko mugimendua kantoratuta, baino baita ere herriko e, ba, kolektibo eta eragile ezberdinekin e, ba, nola baita, remanetan jarri zarete, eh, e, almizean honetan ahiek ere parte hartzeko, izan zanda arrera. Ba, nahiko ona, normalen, ba, hori, kolektibo, zitzurkoia kolektibo guztiak, ba, komprometzio hartzen dute, ba, honekin, parte hartzera eta batez ere, ba, hori, ostiralean dagoen, ba, kontzentra berezia, bi hor ba, hor, parte hartzen baitare ere, akoitzak, ordu oizak, bat, egongo goda hor, ba, berasolik, ez? Eta hori, eskatu genen komprometzio, piskal komunikazio hori. Arloan eta pixka bat hori. Egoteko kintza guzti eta batez ere presoan egunean zaztien. Mm -hmm. Aipatu dituzu, ba, bueno, presatu dituzu en ekimenetariko batzuk, eh, kontzentra hori, ostia aldeko ha, eh, eguna, baina horrez gain, eh, dirudinez, baduzu egitaraua eh, eh, nahiko bezeta. Mm -hmm. ba, bai, bai, bai, bai, martxo batean, bai, egantean, bai, mindin bai, bat egingo modu guztizu retikun dien hori maider undiano undioko zela ba hori bizkait barlazia hand dituz ezun jendearekin herri guztiarekin hori martxe egin goizean goiz igerilekoak igerilekoak igerilekoetatik aterako gara hamarretan, zuzurretik eta hori aieratuko ai, ai, gara, baskariek no dugu undioko elkartean erratsaldean ba piota zaintzako piota eta musolarintzako ba musu chapelketa hongo da mm -hmm. gero ba hori urrengo gunean bastelenean ba, gaztetxean berriz zengo du ba Bieoman aldia hori utstako leoa le, erreportaiia erreportaiile honen ba hori pika bat argumentua bara da Ba hogeitamosetarage emaazztian ba hori Euskolaler Herrrian osoan egon ziren atxiloketa atxiloketa batzuk alde borrokaboakoso atziopean jendepia bat egon zen hor gazztepilo bat eta pika battor gazte batzu kontatzen digu atxilota atxilo hoien eta gero atxilota hoieketa geroa egon ziren bah, jasan nintzen beharzuten Basakeriak, ez torturak eta guztiok edakigun ba, egora latz hori. Gero, ba, martxoak lau azte azkenean, izango dugu itzaldi bat, ba, itere gaztetxean, seiter eta hemen neskatu gazte bat, eta egitzen heldu bat, torriko dira, biak presoiak, eta bizka bat, ba, itzen nago digute, ba, lago itamargarren, amarkadako, eta garren nago gartzearen, bizkalde, ba, desberditak zunak, desberdintak nola no garratu egin den, ba, gartzea azken, ba, amarramago zuurtetan. Mm -hmm. Gero zeian, hostigalean, ba hori, komentatu dudan konzentraberetzia, asik erditan hasiko da, zortzi erditaraino, eta hor, ba, zizurkoia kolektibo guztiok partu hartuko dute, bere konformazio hartu zuten, eta, bueno, eta hori, bakoizak izango du hor du den bat, eta azkenan, azkeneko ordu erdia hor du hor dira, ba, zortzit adi, zortzit ba, jende guztia bilduko gara, ba hori. Ezko preso politikoen, politikoei, ba, elkartasuna dirazteko, ez. Eta, gero, ya, egun handia, edo politena, ba, martxoak zazpi, amnistiaren duguna izango da, goizan, ba, ma bitan, gaztetxean, amaikitako batekin hasiko gara, eta mendik, ba, trekipote bat egingo dugu, ba, zizurko taberna guztietatik, ia guztietatik. Gero, hau bukatu eta hortu biter ditan, ba, bazkeri izango du frontoian, abeslariekin, eta hainbazozketekin. Ba, hau eta gero, abeslarien zuta, gero, ba, seietan, manifestatzen, manifestatzen ditango dugu, ituru uztin zer ba, ba eskainpreskoa ba, politikon eskubideak ba aldarekatzeko. Ta azkenean 9 kontzertuak izango dira. hori, bueno, karteletan jendeak agian ikusi du ba jatzen zuela, baina 9 dira. Mengo taldea ba hori bertsosun sistema hemendik ba, ba rap bertso eta break down zen pizkan asketa bada, 9etan sare pizkan nasketa. DJ jaiz da gune batalde honetako billeia ba, ba selektan kolektiboko ba billeia da gero bertsolaria ba ezaguna daukagu ba Xavier Silbeira eta inbatatzari egongo dira eta bueno eta bi bi bizilau ziturko bi bizilau hor barruan gero bigarren taldea Sharkor Pernikarra talde Pernikarra ba ezagutzen ari dira Euskal Herrian itxura itxuruna daukatik ta ja bi diskografatu egin dituzte Gero, hirugarren taldea, hemen dira bertako zintzuruna busikoak e, Jain Monturban eta hauek bere debuta egiten dute zintzurren, bere elnongo kontzertua da eta animo askarekin daude, musikalai egiten dute, aber jendeak gozatzen den bere musikarekin. Laugarrenak, atzken horrekoak, ba, mixisti dira endaiatarrak eta hori, nahiko ezagunak baitare, euskal herri osoan eta baitare errapan ibiltzen dira hauek. Eta hori, bukatzeko, ba... Kasu, hauek berriz hasten dira, Iruñerriko taldea berriz hasten da, ba, guztiok dakitzunez, ba, maherin taldekidea ba, espetxaratu zuten, horrein delegi bete batzuk, eta horrein dela bihazte aske geratu zen, eta berriz hasi dira, dira, eta gainera idarrekin gaztemartxakoa beste egin behitute. Musika ez berdinak dira, bi talde bizkagar rapa, musiko elektronikoa dago, dago, dauka dira. Ba, gero beste bi bizkagar rock modukoak, eta bestea bizkaba ja ya... Guztiko, ez? Piskaba, ba... denetarik, musika ez pixka bat ba musika denetariko musika Kontsortuaren artean ba binen manalja jarriko ditugu hor bertan jendeak ikusteko eta norbai goxoa diren dimadago ez eramatea buka hemen bertan izango ditugolako frontaian